30. fejezet December 8. Szerda 17.04 Ronny hirtelen felült. Jack Stapleton felbukkanására vár türelmetlenül az alapjáraton dohogó csírokiban, amely most is az első sugárúton, a 30. utcától délre parkolt, szinte pontosan ugyanazon a helyen, ahonnét aznap reggel megfigyelte a férfit. Délután ötkor látványosan több autóörvény lett körülötte, mint aznap reggel hétkor, és amikor a lámpa pirosra váltott, nem egyszer előfordult, hogy más autók és taxik beáltak mögé, hát ha ő is elindul a zöldnél. Amikor nem tette, a sofőrök rátenyereltek a dudára, és vaskos szidalmakat kiáltoztak felé, Mielőtt beletörődtek a helyzetbe, és megkerülték. Az is megváltozott reggel óta, hogy az eltelt tíz órában besötétedett. Gyökeresen megváltozott a lelki állapota is. Reggel még megmaradhatott higgadt szemlélőnek, de most arra készült, hogy egyszer és mindenkorra megszabaduljon a fenyegetéstől, amit Stapleton jelentett a küldetésére nézve. Bizsergető izgalom járta át, egészen hasonló ahhoz, amit akkor érzett, amikor megadta a kegyelemdöfést egy szenvedőnek. Ahogy ott várakozott, felötlött benne, hogy talán már a kereszteződésben el kéne ütnie ellenlábasát, akinek nyilván ugyanúgy meg kellett állnia a forgalomirányító lámpánál, amikor északnak halad az első sugárút nyugati oldalán futó kerékpársávban. A várakozás kiszolgáltatottá tette. Mégis túlzottan kockázatosnak ítélte a tervet, és elvetette, hogy ennyi szemtanú előtt végezzem vele. Főként úgy, hogy az esti csúcs miatt vélhetően ő is fennakad a következő lámpánál, és ennek következményeit felbecsülni sem tudta. Végre mordult fel, amint Jack felbukkant a harmincadik utcán, és megállt, a forgalomirányító lámpánál pontosan úgy, ahogy ő számított rá. Izgalvában rátaposott néhányszor az üresben hagyott csíroki gázpedáljára, csak hogy hallja a felpörgő motor dohogását, és tudja, készen áll az összecsapásra. Már korábban átállította a kapcsolót, így a csendesen és pontosan járó motor nem vonta magára a járókelők figyelmét. Tisztában volt vele mostantól rögtönöznie kell, mivel nem tudhatja előre, hogy Stapleton elhagyja-e a biztonságos, de a sugárúthoz hasonlóan túl kerékpársávot, ahol ráadásul nem is egy irányban halad a forgalom. A hangtalanú, suhanó elektromos robogók sokszor szembe mennek mindenki mással. Ha Jack ráún erre és kisorol a forgalomba, Esélyt kaphat, hogy elüsse, vagy ha nem, még mindig lehúzódhatott mellé, hogy az ablakonát közvetlen közelről lelője. Mivel ezzel az eshetőséggel is számolt, a pisztoly ott várakozott az anyósülésen. Miközben a férfi alig négy-öt méterrel előtte tekert, egy közeli kandelábernek hála kivehette arc kifejezését, Innét nézve úgy tűnt, mintha mosolygott volna. Vígyorok csak, te idióta, mormolta maga elé. Nem hitte volna, hogy létezik olyan futóbolond, aki ennyi eszemen taxis és fakezű autós közt cikázik a városban, ráadásul egy szál kortkabátban. Az előző héten talán szokatlanul ennyi maradt az idő, de mégiscsak decembert írtak ami New Yorkban kőkemény téli hónap. A fickónak nincs ki a négy kereke, gondolta, de ajándéklónak ne nézd a fogát. Ha nem lenne megrögzött kerékpáros, nem szabadulhatna meg tőle ilyen könnyen, ha csak le nem puffantja, amint kilép a házából. Amikor végre zöldre váltott a lámpa, beletaposott a gázba, és az araszoló forgalom élére ugrott. Azt tervezte, hogy keresztezi mind az öt sávot, amíg be nem sorolhat a parkolóautók mellé, melyek elválasztják a sugárutat, a biciklisávtól, de szinte azonnal lassítania kellett, mivel a kocsik és a buszok csak ráérősen hagyták el a 33. utcai lámpát. Addigra Jack, aki fürgében mozgott a forgalomnál, már túljutott a 33. utcán. Szíve kihagyott egy ütemet, nem készült fel erre a helyzetre, és nem engedhette, hogy a másik túl messzire elhúzzon. Szóba se kerülhet, hogy előtte érkezzen az MMK-hoz. Ennek elkerülésére durván agresszív vezetési stílust vett fel, és ide-oda cikázott a haladó autók között. Kétségbeesésében rövid időre még a buszsávot is igénybe vette, amiért akár le is meszelhették volna. Hálát adott az égnek, amikor ez nem történt meg. Ugyanígy hálás lehetett a rikító színű sisakért és a villogó vörös lámpáért is, melynek köszönhetően távolabról is könnyedén kiszúrt a Stapletont. Tíz tömbön belül sikerült felszámolnia az őket elválasztó távolságot, amíg a szemesarkából meg nem látta a mellette kerekező férfit, de így is ádázabb közelharcot kellett vívnia a csúcsforgalommal, mint szerette volna. Azután, mielőtt észbe kaphatott volna, újabb gond adódott. Az a sáv, amelyikben ő haladt, az ENSZ épület közelében egy elfelejtett alagút felé tartott, míg Stapleton sávja megmaradt a felszínen. Néhány tömbön át, míg a föld alatt haladt, elveszítette szem elől a célpontot, s mikor kibukkant az alagútból, sehol sem látta. Abban a reményben, hogy feltartóztatták a rendőrlámpák, amelyeket ő odalent elkerült, a sugárút bal oldalára sorolt és lassított, amivel ismét csak magára vonta a többi autós haragját. Stapleton végül feltűnt a tükörben, nyomában a bolyjal, amit sikeresen kielőzött. Itt a Midtownban Mindkét irányban megnőtt az elektromos rolleresek száma, ami csak még nagyobb torlódásokat okozott. Az 54. utcára érve Stapleton, láthatóan ráunt erre, és hirtelen elhagyta a kerékpársávot, hogy kilőjön a forgalomba. Ő pedig megengedett magának egy elégedett mosolyt, amiért a várakozása beigazolódott. Most hogy mindketten ugyanazon az úttesten osztoztak, minden rózsásnak tűnt. Le is eresztette az utasfelőli ablakot, és ölébe vette a six kibiztosította a fegyvert. Az 57. utcai lámpánál már csak két autó választotta el Stapletontól, aki a piros alatt kisorolt a kereszteződés szélére. Lüktetni kezdett a pulzusa, ahogy megérezte a kínálkozó lehetőséget, és várta a zöldet. Azt tervezte, hogy kiáll a buszsávba, a célpont mellé manőverezik és lepuffantja, aztán kilő, és egy gyors balkanyarral kanyarral beleveszik a Midtowni forgatagba. Sajnos a lámpának egy őkévalóságba telt átváltani, s mielőtt ez megtörtént volna, egy autóbusz érkezett keletről az 57. utcán, majd fordult északnak a busz Mire a lámpa végül átváltott, a sáv már lezárult előtte. Nem tehetett mást, várnia kellett, míg Stapleton lendületesen tekerve meg nem előzi a nekilóduló új hullámot, amiben a Queensborough híd felé lejtő útpálya is segített. A francba. Csalódottságában öklével verte a kormányt, az az átkozott busz meghiúsította a tervét, mert a Queensborough híd után az első sugárút jobb jobbkészfelőli sávjában már is feltorlódtak az autók, mielőtt keletnek kanyarodhattak volna az FDR Drive irányába. Csigalassan araszolva és tehetetlen düvel nézte, ahogy Stapleton a veszteglő autók közt Csak a 64. utcánál tudott kiszabadulni a dugóból. Addigra már nem is látta a férfit. Ehhez neki is ide-oda kellett cikáznia az autók közt, sőt áthaladnia néhány piroson. Végül a hetvenedik utca táján egy vonalba került a célponttal, aki időközben visszatért a baloldalon haladó kerékpársávba. Mivel az üzletek helyét már kezdték átvenni a lakóházak, az út mentén kevesebb teherautó állt félre, ami az úton haladók és a kerékpárosok dolgát is megkönnyítette. Miközben lelassult Stapleton tempójára megkockáztatott egy sebességmérőre vetett pillantást, és lenyűgözve látta, hogy a férfi stabilan tartja a negyvenes tempót. Ahogy ők ketten északnak haladtak a zöld hullámon át, kezdte megérteni, hogy csak akkor lehet esélye a terv kivitelezésére, ha átsorol a baloldali sávba, és úgy időzít, hogy ugyanabban a pillanatban érkezzenek a sugárút és egy nyugatra tartó utca kereszteződésébe. Ezen a ponton élesen átvághat a keresztútra, és vagy ő csapja el Stapletont, vagy kissé elébe vág, és tesz róla, hogy ő ütközzék neki az autónak. Ennél a sebességnél mindenképp súlyos és szinte biztosan halálos sérülést szenved, amivel az akció eléri a kitűzött célt. Egész testében megfeszült, ahogy sebesen robogtak a 83. utca felé. Gondosan előkészítette a nem sokára bekövetkező ütközést, és valamelyes növelte a csiroki sebességét, hogy kicsivel Stapleton elé kerüljön, az autónak valamivel több utat kell megtennie a fordulás során, hogy az ütközés a tervnek megfelelően menjen végbe. Abban a pillanatban, ahogy a kereszteződéshez értek, élesen balra rántotta a kormányt, és felkészült a sugárirányú erőhatásra, ami azzal fenyegette, hogy kiveti majd az ülésből. A gumiabroncsok csikorogva tiltakoztak a megterhelés ellen, Miközben az egész autó vészesen megbillent, sőt egy pillanatra úgy tűnt, fel is borul. Élesen ellenkező irányba forgatta a kormányt, miközben Stapleton és a kerékpárja éppen csak szemvillanásnyi időre, a másodperc tört részére megjelent előtte. A csiroki megrázkódott, ahogy a kormánnyal birkózva sikerült egyenesbe állnia a 83. utcán parkoló autók mellett. Az ütközés nyomán Stapleton teste a levegőbe emelkedett, majd tompa puffanással a szélvédőre csapódott, ő pedig ösztönösen behúzta a nyakát, majd jókora vérfoltot hagyott maga után, ahogy jobbra sodródott. Szinte ugyanabban a pillanatban újabb rázkódást érzett, és újabb csikorgó hangot hallott, amint a csiroki eltiporta a kerékpárt, amiből néhány elgörbült és összetört szénszálas acélcsövön kívül nem maradhatott más. Beletaposott a fékbe, ezzel csökkentve a nyaktörő tempót, hogy visszanyerje uralmát a jármű felett, és nyugodtabb sebességgel haladjon tovább az úton. Meglepte, mennyire reszket a keze, amikor a szélvédő mosó kapcsolója után nyúlt, hogy lehetőség szerint lemossa az üvegről a vért. A visszapillantóban látta Stapleton kiterült testét a kövezeten, mellette a bicikli torz maradványaival. Mérhetetlen megkönnyebbüléssel töltötte el, hogy a környéken alig látott járókelőket, akik tanúi lehettek a történteknek. A második sugárút környékén tovább lassított, de azért nem állt meg teljesen ha a lámpa nem vált zöldre, mire odaér, be fog sorolni a forgalomba, hogy az első lehetőségnél balra forduljon. Mielőbb el akar tűnni a környékről, még ha sikerül is lemosnia a szélvédőről a baleset nyomait, és attól sem kell tartania, hogy szemtanúk nehezíthetik meg a dolgát. Szerencsére zöld lett, mire a kereszteződéshez ért, így egyenesen tovább haladhatott. Amikor elért a harmadik sugárútig, és az újabb zöld lámpáig jobbra kanyarodott, és lassan kezdett ellazulni. Minden olyan gyorsan történt, hogy csak most tudatosult benne, mennyire feszülté vált. Miután balra ráfordult egy aránylag csendes és békés lakó tömb utcájára, egy ideig a következő sugárút felé tartott, majd lehúzódott egy útszéli csap mellé, amely fölé utcai lámpa nyúlt ki. Hagyta járni a motort, ahogy kipattant az üvegtisztítóval és papírtörölközővel. Legelőször ellenőrizte a kocsi állapotát. Leszámítva néhány karcolást, amit odahaza a garázsban könnyen orvosolhat egy kis javítófestékkel, nem látott sérüléseket. Megkönnyebbült sóhajjal emelte tekintetét a szélvédőre, és néhány pillantással meggyőződött arról, hogy teljesen tisztának és vértelennek tűnik. Gyorsan körbejárt, hogy lefújja és letörölgesse a lángnyelveket elfedő vízbázisú festéket is. Miután szeretett Csiroki a helyjel közzel visszanyerte régi fényét, egy pillanatra megállt fülelni. Mentők süvöltő szirénázására számított, de nem hallott semmi ilyesmit. Felötlött benne, hogy Stapleton testét talán még meg sem találták. A nyugalom lassan felülkerekedett izgalmán, ahogy kinyitotta a csíroki hátulját. A magával hozott csavarhúzó segítségével villám gyorsan kicserélte a rendszámtáblát. Amikor ezzel végzett, egy szemetesben hagyta a koszos papírtörlőket és a lejárt rendszámot. Ahogy visszaült a vezetőülésbe, újjongó örömet érzett. Mintha új nap virrat volna. Most, hogy minden teher lekerült a válláról, mérhetetlenül könnyűnek érezte magát. Csak alig öt percre állt félre, de ez alatt is meggyőződött arról, hogy autója nem szenvedte meg a balesetet, és ennél is fontosabb, eldöntötte az utolsó dominót is. Szúpászéró és Söring Gárner után immár Jack Stapleton sem jelentett fenyegetést ránézve. Ahogy ráfordult az MMK-ba vezető útra, előre nyújtott jobb kezével megpaskolta a csiroki műszerfalát. haver. Halálkodott. halálos csapat vagyunk mi ketten, tudod-e?